الحمد لله اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه ورضي لنا الاسلام دينا احمده سبحانه واشكره انزل الكتاب نورا مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم اليه صراطا مستقيما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله Baxahu bilhudə və الحق فبلغ fəbələgəl rəsələ, vəədəl ونصح və وجعلنا على və jəaləna ليلها məhijətə لا Lailuha kənahāriha la yazīghu صلى الله həlik. Sallallahu wa salləm və bərəkə aləyhə və alə ələhə və ələhə və ələhə və ələhə və ələhə و احتدا بهذه واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد باثره Allah'ın dininden möhkem yapışın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinden möhkem yapışın ona riayet edin Ondan dişlerinizle tutun və bidatlardan çəkinin çünkü hər bir bidət zəlalətdir Və belə mühtərəm müsəlmanlar ki, bəndə bu dünyada ona vacibdir ki, öz Rəbbindən qorxsun, günahlardan, asiliyidən çəkinsin. Çünki Allah Subhanahu Ata'lanın cazası şiddətlidir ona asi olanlara qarşı. Və əgər Allah Subhanahu Ata'la kiməsə çoxlu neymət verib, çoxlu xeyir verib, Və lakin o insan günahlar içindədir, Günahları, günahlarında davamlıdırsa, o insan Allah-u Teala'nın cəzasından özünü əmillikdə hiss edir. Ehtiyat eləmir Allahın cəzasından, onun qəzəbindən. Bu da allah taala'dan onun üçün bir istidracdır. Yəni yavaş-yavaş Allah-u Teala aldadır onu. Və o insan əmin ola bilməz ki, bir gün Allah-u Teala ona şiddətli əzab verməsin, şiddətli cəza Tedbiq edəməsin ona. Və Allah ta'la ta buyurur, Sənə stəd rücühüm min həythü lə yələmun və umli ləhum inə keydi mətin. Onlar bilmedikləri yərdən mən onları yavaş-yavaş aldada-aldada sürükləyirəm azaba doğru. Və mən onlara mühlet verirəm. Çünki mənim hilem çox mühkəmdir. Və Şeyh Muhammed ibn-i Abdülvəqəb deyir ki, Allahın hilesi odur ki, bəndə ona asili eləyəndə, onu qəzəbləndirəndə Allah taala ona bir neçə şeylə nimət verir və o elə zənn eləyir ki, Allah ondan razıdır. Və Allah taalanın hilesindən özünü əmillikdə hiss eləmək haram işlərdəndir, günahlardandır, hansı ki tövhidi azaldır. Çünki o ona gətirib çıxardır ki, insan haram işlərə artıq səhlənkar yanaşır. Onun görə də Allah Subhanahu Taala bu cür insanları vəsf eləyəndə deyir ki, onlar ziyana uğrayanlardır. Allah Taala buyurur: "Əfə əminu məkrəllah, fələ yəmənu məkrəllahi illəl qavmul xasirun." Onlar Allahın hilesindən ehtiyat edəmillərmi? Və ancaq ziyana uğrayan şəxslər Allah Taalanın hilesindən ehtiyat edə bilməzlər. Onğurada həmçinin möhtəram müsəlmanlar Bendeye vacibdir ki, günah eleyenden sonra və tövbe edenden sonra Allah-u Teala'nın rahmetinden ümidini kesmesin. Çünki Allah-u Teala tövbələri qabül edendi və rahimlidir. Allah-u Teala buyurur, قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذ۪ينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Dey, ey özüne karşı haddi aşmış bendelerim. Allahın rəhmətindən ümidinizi kəsmeyin, çünki Allah taala bütün günahları bağışlayar. Ona görə insan çətin bir vəziyyətə düşəndə bilməlidir ki, Allah taala onu qurtaracaq. Deyilməməlidir ki, Allah taala qurtarmaz onu. Çünki Allah taala hər şey qadirdir, duaları qabul edəndir. Yerdə və göydə heç bir şey ona aciz edə bilməz. Allah-u Teala buyurur, sən bilmirsən mi ki, Allah hər şəyə qadirdir. Və ona görə də Allah-u Teala'nın rəhmətindən ümidini kəsmək, ümidi kəsmək haram işlərdən biridir və tövhidə ziyan gətirir. Çünki bununla insan Allah-u Teala haqqında suizən edir, pis fikirləşir öz Rəbbi barədə və Allah-u Teala'nın rəhmətini, səxavətini, onun qəsəyətini, Bağışlanmağını tanımır. Cahildir bu insan. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala bu cür insanları vəsv edərkən bizə bildirir ki, bunlar azmış insanlardır. yolların nazıblar. Qalə və mən yəqnatu min rəhməti rabbihi illə dəllun Və o, yəni İbrahim aleyhissalam demişdi ki, Rəbbinin rəhmətindən ancaq azmış insanlar ümidini kesərlər. Ona görə də müəmin Allah ta'alanın yolunda gedəndə gəriq Qorxu ilə ümid arasında gətsin. Elə etməsin ki, qorxu tam qalib gəlsin ümidə. Əgər tam qalib gəlsə, onda insan Allah Tağlanın rəhmətindən ümidini üzər. Və həmçinin əksinə ümid də tam qalib gəlməsin qorxuya. Çünki bu, bu cür olsa, insan Allah Tağlanın Hiləsindən özünü əmillikdə hiss edər. Və olmalıdır, sanki bir quş onun iki qanadıdır, biri qorxudur, o biri ümiddir. Bir-birini tarazlayırlar, o cür olmalıdır. Yəni, bəndə Allah Tağladan qorxmalıdır və eyni zamanda onun savabını dinləməlidir. Əgər günah işlətsə, Allah Tağlanın cazasından qorxmalıdır. Əgər itaət edəsə, savab iş görsə, Allah Tağlanın savabına ümid bəstəməlidir. Necə ki Allah Subhanahu taala əməli salih insanları vəsf edərkən buyurur: "Veyercuna rahmeteh və yəxafun Onlar Allahın rəhmətini diləyirlər, ona ümid eləyirlər və Allahın azabından qorxurlar. Ona görə mühtərm müsəlmanlar, əgər bəndədə hər şey yaxşıdsa, yəni sağlamlıq var, nemətlər var vəsait xoşgüzaram var, gərək qorxuya bir az çox üstünlük versin. Çünki əgər ümidə üstünlüyü versə, onda qəlbi pozula bilər. Və əksinə, bəlalara düşar olanda, yaxud ölüm qabağı, gərək daha çox raca olsun, yəni ümid olsun daha çox. Allah Subxanətə Allah barədə yaxşı fikirləsin. Və bəndənin Allah taaladan olan qorxusu bir neçə şeydən əmədə gəlir. Və onlardan biri də günahı tanımaq. Günahın iğrəncliyini başa düşmək <gülüyor> və həmçinin ikincisi, Allah Subhanahu ve Teala'nın xəbərdarlıqlarını təsdiq etmək və həmçinin üçüncüsü də odur ki, Allah Subhanahu ve Teala'nın günahları müqabilində verdiyi cazanı bilmək və əgər bəndə bu üç şeylərdən birini bilməsə, onda ola bilsin ki, tövbə eləməsin. Yəni, gəlir, üç, bu üç şeyi bilsin, bilsin ki, günah nədir, bilsin ki, onun ahirətdə cəzası var və bilsin ki, Allah Subxanətə Allah nə cəza verir ona. Və bu üçdən şey olarsa, qorxu tam olur onun qəlbində və nə qədər bu üç şey güclü olarsa, bir o qədər də güclü olar insan. İnsanın qorxusu bir o qədər güclü olur və əgər zəifləyərsə, zəif olur və bu da günahtan əvvəl olmalıdır o cür. Və günahtan sonra, əgər insan günah eləyibsə, qorxusu daha çox olmalıdır. Və bu da möminə vacibdir, mühtərəm müsəlmanlar. Və bununla da insan dünyada və axirətdə saadətə çata bilər. Və İbn-i İlqim deyir ki, Allah dağlanın dostlarının qorxusu haqdır. Onlar doğrudan da qorxurlar Allah dağladan. Onlar qorxurlar birinci qorxudur. Ondan qorxurlar ki, Allah subhanahu wa ta'ala onları köməksiz bura, ə, qoyar onların günahlarına, xətalarına görə və onlar da bədbaxt olarlar. Və onların qorxusu öz günahlardan olan qorxusudur və Allah ta'alanın rəhmətinə onlar ümid bəstəyirlər. Və Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Onlar Allahın hilesindən ehtiyat eləmirlərmi? Və bu ayə günahkarlar və kəfirlər haqqında nazil olub. Yəni, ayənin mənası odur ki, ancaq ziyana uğramış şəxslər Allah-u Teala'ya asi olurlar və eyni zamanda da ehtiyyat eləmirlər ki, Allah-u Teala onun müqabilində hansı isə bir pisti onlara, onların başına getirə bilər. Və Allah-u Teala'nı yaxşı tanıyan insanlar isə qorxurlar ki, allah subhanu Teala onların cəzasını təxirə sala bilər. Və onlar da bununla aldana bilərlər və günahlara öyrəşərlər və əzab da onlara birdən qəflətən gələ bilər. Və əmçinin, onlar, yəni əməli salih insanlar qorxurlar ki, Allah taaladan qafil olarlar, onu yada salmağı unudarlar və Allah taala da onlardan üz döndərər, necə ki, onlar da onu yada salmırlar, ona itayət edəmirlər. Və onlara tezliklə bəla gələcək. Və həmçinin, onlar qorxurlar ki, bilirlər ki, Allah Subxanətə Allah onların günahlarını, eyiblərini bilir, hətta onlardan da yaxşı bilir və Allah Tağalanın hilesi onların gözləmədiyi bir yerdən onlara gələ bilər. Və həmçinin, onlar qorxurlar ki, Allah Subxanətə Allah elə bir imtihan onların başına gətirə bilər ki, onlar buna səbr edə bilməzlər. Və Allahın hiləsi də budur. Və həmin müftərə müslimənnar İbn Abbas (rəziyallahu ki, Rasulullah (sallallahu alayhi ondan soruşdular böyük günahlar haqqında və o demişdi ki, əşrükü billah və yə'sumir ruhillah vəl əmnu min, və min məkrillah. Belə günahlar Allah'a şərik qoşmaq, Allahın rəhmətindən ümidini üzmək və Allah Taala'nın hiləsindən ehtiyatlı olmamaq. Və İbn-i Masubud radiyallahu anh demişdi ki, ən böyük günahlar Allah'a şərik qoşmaq, Allah ta'alının hiləsindən ehtiyat etməmək və Allah ta'alının rəhmətindən ümidini üzmək. Və böyük günahlar möhtərəm müsəlmanlar Allah ta'alaya qarşı olan asiliklərdir, hansı ki bu dünyada olar üçün şəriətdə hansı isə bir caza gəlib, məsələn oğurluq, zinakarlıq və s. hansı ki, biz bilirik ki, Quranda və sünnədə olar üçün cəza var. Yaxud, ahirətdə hansı isə bir cəza hazırlanıb, vəd olunub və həmçinin əgər bu günaha görə Qurana yaxud sünnədə lənət gəlib, məsəl üçün, rüşvət almaq, faiz yemək, yaxud Allah Tağlanın qəzəbinə insan düşər olur, yəni Quranda sünnədə yazılıb ki, Allahın qəzəbinə insan düşər ola bilər, yaxud cəhənnəm ateşi ona vəd olunur, yaxud deyilsə ki, filan əməli edənin imanı yoxdur, imanı yoxdur, yəni deməkdir kafirdir, sadəcə yəni, imanı kamil deyil, ya ki, filan kesin imanı yoxdur, deməli o, e, bu filan işi görənin imanı yoxdur, deməli o, həmin o iş böyük günahlardandır ki, insanın imanına xələl gətirir. Və həmçinin piyambar s.ə.vələ deyibsə, mən bu, bu cür və bu cür əməli edənlərdən uzaqam, ondan deyiləm. O da həmçinin dəlavət edir ki, həmin əməl böyük günahlardandır. Və İbn Abbasın, radiyallahu anh, hədisində və həmçinin İbn Məsudun, radiyallahu anh, e, sözlərində iki dənə şey var, hansı ki, böyük günahlardandır. Onlardan birincisi, Allah-u Teala şərik qoşmaq, şirk, hansı ki, tövxidə ziddir. Və ən böyük günah odur, ondan böyük asili yoxdur yer üzündə. Allahdan qeyrişsəni dua etmək, qurban kəsmək, nəzir vermək və s. Və s. kimi şeylər. Və ikincisi isə Allah taalanın rəhmətindən ümidini kəsmək və Allah taalanın hiyləsindən ehtiyatlı olmamaq, özünü əmillikdə hiss etmək. Və bu iki şey tövhidi azaldır hüdəyə nağıs eləyir, əskiy eləyir. Ona görə də bəndə görəy böyük günahlardan çəkinsin, bütün böyük günahlardan. Əgər çəkinərsə, onda Allah Taala'nın vədi onun üçün haqq olur. Allah Taala buyurur: "İn täctennim bu kebairatun hauna anhu nukeffir ankum seyyatikum wendkhilukum mudkhalan karima." Əgər siz sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin kişi günahlarınızı bağışlayarıq və sizi hörmətli bir girişdən daxil edərik, yəni cənnətə daxil edərik. Və bəndə öz xətasından tövbə eləyib, o gərə Allah Tağ rəhmətindən ümidini üzməsin. Çünki Allah Tağ rəhməti hər bir şeyə əhatə eləyib. Necə ki, və yəxki ayədə Allah Tağ olunur ki, qalə və mən yəqnutu min rəhməti Rabbihi illə dəllun. İbrahim demişdi ki, Rəbbinin rəhmətindən ancaq Azmış insanlar ümidini kəsərlər. Və həmçin Allah-u Teala buyurur, Qul ya ibadiyəlləzini əsrafu alə ənfusihim, la taqnatu min rəhmətilləh. De, ey özünə qarşı zülm etmiş, həddi aşmış bəndələrim, Allah-u Teala'nın rəhmətindən ümidinizi kəsmeyin. Və şeyh-ül İslam rəhiməullah deyir ki, Allahın rəhbətindən ümidi kəsmək odur ki, əgər bəndə inansa ki, Allah-u onu bağışlamayacaq. Və bu da iki cür olur. Ya o tövbə eləyir və elə fikirləşir ki, Allah Subxanadə Allah onun tövbəsini qabul etməz, ya da ümumən tövbə eləyə bilmir. Nəfsi ona qoymur, nəfsinə qalib gələ bilmir və tövbə eləyə bilmir. Öz nəfsindən, özündən üzü, ümidini özür. Və həmçin, mühtələ müşərmanlar, insan gerək elə bilməsin ki, böyük günahlar ancaq bu hədistə deyilən şeylərdir. Böyük günahlar çoxdur. Necə ki, Bəyəmbər Sosəyənin başqa bir hədisdə buyurur ki, İçtən İbu Səbə'l-Mubiqad həlak edici günahdan çəkilin. Və əmçin İbni Abbas radiyallahu anhümə demişdi ki, Bunlar yetti deyil, Onlar yetmişə daha yaxındır. Və bəzi rivayətlə də gəlir ki, Yəti yüzə daha yaxındır. Və bəyək dediyimiz kimi, bu O günahlardır ki, Bu dünyada onlar üçün cəza gəlib şəriyyətdə, Yaxud ahirətdə buna görə Əzab vəd olunub, yaxud deyilib ki, buna eyləyənin imanı yoxdur, yaxud lənət gəlib buna görə, yaxud Allahın əzəb, ə, qəzəbinə düşər olur o insan, yaxud əzab ona vəd olunur, yaxud Peyəmbər Sələm ondan ə, üz döndərir, yəni deyir ki, mən ondan uzaqam, yaxud Peyəmbər Sələm desə ki, bizdən deyil filan kəs, necə ki, hədistə deyir ki, bizi aldadan bizdən deyil, bizdən deyil deməliyir ki, kafirdir, yəni bizdən deyil, yəni böyük günahdır, bizim kimi hərəkət eləmir. Və bundan başqa olan günahlar isə kişi günahlardır. Və kişi biz deyəndə o demək ki, kişiyi deməli səhlənkar olmalısın onlara qarşı. Yox, bütün günahlardan insan geri çəkinsin. Çünki kişi günahlarda böyük günaha çevrilə bilərlər. Və Allah subhəni ve teala buyurur, və huvə alləzi yəqbəlu təvbətə an ibadihi və ya'fu an səyyəyəti və ya'ləmu mə təfəlun. Allah teala bəndələrinin tövbələrini qabul edir, onların günahlarından keçir, بس زين اتدييزي بيل بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياهم واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم واقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولصال المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا Bəlləqəl risalətə və əddəl əmənə və nəsuhəl ümə və cəhədə fəlləhi haqqa cihədə sallallahu aleyhə və alə ashabih və etbəəih. Əmmə bəəd Öhtərəm müsəlmanlar, Allah Tağlanın yolunda gedən insanın qabağına iki dənə şey çıxır ki, hansı ki Allah Tağlanan onu döndərir, Allahın yolundan onu döndərir. Birinci, Allah Tağlanın hilesindən ehtiyat edememeyi, ikincisi ise Allah Tağlanın rəhmətindən ümidini kesməyir. Və əgər insanın başına hansısa bir müsibət gəlsə, yaxud istədiyi şeyə nail ola bilməsə, yaxud istədiyi şey əldən geçsə və Allah subhanahu ta'ala onu başqa bir şeylə əvəz eləməsə, görürsən ki, insana həmin o ümitsizliyi hakim gəlməyə başlayır. O insan artıq elə bilir ki, Allah ta'aladan ona yüngüllü gəlməyəcək, qurta qurtarmayacaq Allah ta'ala onu və onu görə də səbəblərdən yapışmır. Və həmçinin Allah-u Teala'nın hilesindən ehtiyat eləməmək, görürsən ki, insan günahları eləyir, lakin çoxlu neymətlər var, mal var, bəskən var, yəni yaşadığı yer var, suyu yeməyi var, sağlamlığı var, rahatçılıq var və s. Və lakin insan günahları eləyir və elə bilir ki, düz eləyir. Elə bilir ki, düz yoldadır və bu da Allah-u Teala'dan. Ona yavaş-yavaş aldatmaqdır, azaba doğru, doğru aparmaqdır. Ona görə mühtərəm müsəlmanlar, gərək tövbəmizi təzəliyək və həmçinin tövbəmizdə ciddi olaq, Allah-u Teala'nın rəhmətinə tələsək. Çünki bəndə ancaq cənnətdə tuba ağacının altında rahatlana bilər. Ona görə də tövbəni tez eləmək lazımdır. Qəflətdən oyalmaq lazımdır. Və bilmək lazımdır ki, ən xeyirli gün, Allah-u Teala'yla görüşəcəyimiz gün olacaq. Ona görə de sadiq olalım öz yolumuzda. Ve Allah-u Teala sevinir, bəndə tövbə eləyəndə. Necə ki, Piyamber Sələləm buyurdu. Ləllâhu aşaddu fərəhan bi təvbəti abdihə hînə yətubu ileyhə min əhədiküm kənə alə rəhilətihə bi ərdifələh. Fən fələtət minhü və aleyhə təamuhu və şərəbuhu fəəyse minhə fəətə şəcərətən fə وقد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمه عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطاع من شده الفرح الله تعالى sizin tövbənizdə törb o qədər sevinir ki sizdən də çox sevinir. O insandan çox sevinir ki hansı ki o insan öz ilə yani atı ilə ya da ilə səhradadır Və öz minini, öz heyvanını itirəndə və bütün yeməyi, içməyi hamısı heyvanın üstündədir. Və o insan yorulur, uzanır ağacın altında və artıq ümidini kəsir öz heyvanından. Və o cür uzandığı yerdə birdən görür ki, həmin o dəvə yanında durur. Və insan da onun ipindən yapışanda sevinir və sevincindən deyir ki, Allahım sən mənim bəndəmsə, mən sənin Rabbinəm. Xəta eləyir sevindiyindən. Və Allah subhanahu wa ta'ala daha çox sevinir bəndə tövbə eyleyəndə. Bu insandan daha çox. Yəni təsəvvür eləsək, insan məsəl üçün öz malının hamısını itirdi, birdən ona hamısı qayıt araldı, necə sevinəcəyik? Və Allah subhanahu ta'ala ondan da çox sevinir. Və şeyh İslam islam rahimə ola deyir ki, bəndəyə ziyan getiren şey odur ki, o tövbə eylemir. Yəni tövbə eyleməsə ona ziyandı. Amma əgər tövbə eləsə günahdan sonra, o əvvəlki vəziyyətdən daha yaxşı olur, daha fəzilətdə olur. Yəni, günahdan əvvəlki vəziyyət ki, var idi, günahı yox idi, ondan da yaxşı olur tövbə eləyəndən sonra. Və Allah Subxanəmətə Ali bizi tövbə edənlərdən etsin. Amin. Allah Subxanəmətə Ali günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah Subxanəmətə Ali dərəcimizi yüksəlsin. Allah Subxanəmətə Ali bizi Allah, ondan həqiqətən qorxanlardan eləsin Amin. və onun rəhmətinə ümid bəsliy Və iki dənə şey size, sizin nəzərinizə çatırmaq istəyirəm. Birinci şey, şey odur ki, inşallah şəmbə və bazar günləri zöhr və əsr namazlarına bacılar gələ bilərlər inşallah. Lakin özləri ilə bir kuloktan-zaddan gətirsinlər ki, ayakkablarını ora qoysunlar. Yəni, aşağıda qoymasınlar ki, yəni kişilərlə qarışmasınlar inşallah. Və həmçin ikinci bir şey odur ki, bayırda keçən dəfə də demişdir ki, həmin o keçiddə namaz qılmaq olmaz. Yəni, bu bizim qərarımız deyil. Biz qadağan eləyə bilmərik. Yəni Allahın dinidir bu. Və lakin hökumət bunu qadağan eləyir. Ona görə də, yəni bu fitnaya səbəb olmamaq üçün görə orada namaz qılınmasın. Həmçinin biz ora şey də asmışıq, ora lövhələr də asmışıq. Yazmışıq ki, namaz orada qılınmır. Bəzi insanlar təəssüf ki, bunu başa düşmürlər. Buna müxalif çıxırlar. Həmçinin fitnə yaradırlar bu cür şeydən ötürü. Yəni bizim əlimizdə deyil. Əksinə bizə sonra buna görə söz gəlir. Keçən dəfə də söz gəlib ki, kimsə ora kurtqasın atıb başlayıp namaz qılmağa. Bu həqiqətə ayıbdır. Gərək insan buna riayət eləsin. Qardaşlarına yəni ziyan yetirməsin. Allah subhanahu wa taala hamımızın əməlini islah etsin. Allahu salla va sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali va sahbihi